Роберт Шеклі. Координати чудес. Читає Сергій Оробчук. Розділ 14. Поки Мозлі конструював машину для повернення на землю, Кармоді був полишений сам на себе. Його відразу ж почала гристи нудьга. Мозлі міг працювати тільки на самоті, а виграш, очевидно, знову впав у сплячку. Молоді інженери Орін та Бруксайд були тупиваті і нічим, крім своєї роботи, не цікавилися. Так що Кармоді ні з ким було й перемовитися. Тому й він намагався хоч якось заповнити дозвілля. Навідався на атомобудівельний завод і там покірно вислуховував пояснення червоновидого майстра. Раніше все робилося руками. Тепер механізовано, але технологія та сама. Спочатку беремо протон і додаємо до нього нейтрон, використовуючи патентований енергоз'єднувач містера Мозлі. Потім стандартною мікрокосмічною центрифугою розкручуємо по місцях електрони. Далі вводимо всяке зілля. Міумізони, позитрони і таке інше. І на цьому все. На атоми золота чи урану у вас великий попит? – запитав Кармоді. Не дуже, надто дорого. Ми переважно випускаємо атоми водню. А як щодо антиматерії? Особисто я ніколи не вбачав у ній якогось пожитку, – відповів майстер. Та містер Мозлі працює із нею, розробляючи додаткові теми. Звичайну антиматерію виробляють на іншому заводі. Звісно, річ, – погодився Кармоді. В контакті з нормальними атомами та штука вибухає. Так, знаю. Затарювати, мабуть, клопітно. Ні, не дуже, запевнив майстер. Ми пакуємо її в нейтральний картон. Вони йшли поміж велетенських машин, а Кармоді думав, щоб його ще сказати. Нарешті запитав. Протони і електрони ви самі виробляєте? Ні, з ріб'язком містер Мозлі нема вохоти охоти морочитися. Усе субатомне нам поставляють субпідрядники. Кармоді засміявся. Майстер підозріло зирикнув на нього. Вони й далі ходили, аж поки в Кармаді заболіли ноги. І він стомився з і почав дратуватись. Тут слід чудуватися, переконував він себе. Бо ж він там, де виробляють атоми, і дає окремі потужності для виробництва антиматерії. А є ще гігантська машина для екстракції космічних променів з простору. Рафінує і затарює їх у контейнери. Крім того, термозон для оздоровлення старих зірок, а якраз ліворуч – це марно. Прогулянка по заводу Модзлі викликала у кармаді таку ж нудьгу, як свого часу екскурсія на сталеливарний завод у Гарі, штат Індіана. І такий же приплив похмурої втоми німого протесту він відчував після благоговійних годин ходіння тихими коридорами Лувру, Прадо, Британського музею. Він подумав, що чудесами можна дивувати лише тоді, коли їх небагато. Людина зберігає непохитну вірність самій собі та своїм інтересам. Людська вдача незмінна навіть коли саму людину несподівано закинуто на Тімбукту або на Альфу Центавра. І будучи безмежно відвертим із собою, Кармоді зрозумів, що він з більшою втіхою летів би з трампліна у стоу, або ж проводив яхту під мостом пекельні ворота, ніж споглядав найграндіозніші чудеса Всесвіту. Йому було соромно, але змінити свою вдачу він не міг. «Мабуть, я не спородив Фаустів», – сказав він сам собі. «Всі таємниці Всесвіту розкладені переді мною, як старі газети» а я мрію про погожий лютневий ранок у Вермонті і неторканий сніг. На мить йому стало тоскно, а потім усе в ньому збунтувалося. Зрештою, навіть Фаустові не доводилося мандрувати серед цього мотлуху, наче це виставка творів давніх майстрів. Якщо мені не зраджує пам'ять, йому довелося протерти не одну пару штанів у пошуках істини. Якби диявол дозволив до нього доступитися легко, то і Фауст, мабуть, облишив би пізнання і узявся за альпінізм або ще за щось. Трохи подумавши, він сказав, «Зрештою, що там такого в цих таємницях Всесвіту? Просто носяться з ними як бознащим. Коли підступаєш до них, то бачиш, що там і дрібки нема того добра, на яке сподівався». Від цих, може, не зовсім правильних думок, Кармоді стало ліпше. Проте нудьга не минала, а мозлій далі не показувався на люди. Час минав нестерпно повільно, про його реальний плин судити було неможливо, але в Кармоді склалося враження, що час тягнувся і тягнувся, виливаючись у дні. Тижні, може, й цілий місяць. Деколи в душу закрадалося передчуття, що й мозлі нелегко виконати те, що він з такою легкістю обіцяв. Мабуть, простіше збудувати нову планету, ніж відшукати стару. Усвідомлюючи складність завдання і кількість несподіваних проблем, що поставали під час його розв'язання, Кармаді занепав духом. Одного, умовно кажучи, дня він бачив, як Урін та Бруксайт споруджували ліс, замовлений приматами планети Кец-2, замість старого, знищеного метеоритом. За новий ліс уже повністю розплатилися школярських пожертв. Зібрали кругленьку суму для виконання повищій категорії. Коли інженери та робітники пішли, Кармоді вирішив прогулятися. Дивувався, наскільки доброто Мозлі та його підлеглі можуть виконати роботу, коли не хапаються стрім голов, бо ліс був перлиною творчого і продуманого підходу до справи. Там були галявинки для прогулянок, затінені широколисними кронами. А пружний, покритий травою суглинок, вабив походити босоніж і тішив око. Дерева неземних порід, але дуже схожі. Тому Кармоді вирішив називати їх поземному, не звертаючи уваги на відмінності. В лісі переважали високі зрілі дерева, а незкого поросту і кущів було лише стільки, щоб не знудитись. То тут, -то, то там його прорізували світлі стрімкі потоки, не більше трьох футів глибиною. Було там неглибоке, темно-синє озерце оточене густими соснами або чимось на них схожим. А ще було там мініатюрне боліце, заросле мангровими кущами та кіпарисами. Подекуди височили гавеї, магнолії, верби і доволі розкидані кокосові пальми. Віддалік від мочарів на сухішій місцині розташувався гай, де можна було натрапити на дикі сливки або черешні, каштани, горіхи пекани, помаранчеві дерева, японську хурму, фінікові пальми і смокви. Для пікніку краще не вигадаєш. Не залишили поза увагою ятавістичні потреби недавніх деревних мешканців. Юні примати могли гасати вгору і вниз по пряморослих берестах та сикоморах, грати в квача на гілястих дубах і лаврах, або ж безтурботно гойдатися на плетві винограду і Ліан, що з'єднували з собою верхівки дерев. Не проминули інтересів старшого покоління. Для них виготовили гігантські секвої, де у Височині, далі від гармонійної малечі, зручно було дрімати або грати в карти. Вигоди лісу цим не обмежувалися. Навіть такий недосвідчений спостерігач кармоді міг зауважити, що в маленькому лісі створено просту, приємну і доцільну екосистему. Були там птахи, тварини і інші істоти. Були там квіти і некусючі бджоли, щоб запилювати їх і збирати нектар. Були й потішні ведмежата, щоб красти бджолиний мед. Були гусениці, щоб ласувати квітами, і барвисто птахи, щоб частуватися гусінню. Метки, роді лисиці, щоб пожирати птахів і ведмеді, щоб пожирати лисинь, і примати, щоб їсти ведмедів. А що примати кеца також помирали, і її гідно, але без зайвої митушні ховали в неглибоких лісових могилах без домовин, то їх споживали гусінь, птахи, лисиці, ведмеді і навіть один чи два види квітів. Таким чином кеціани були невіддільною частиною лісового коловороту життя і смерті, і це їм дуже подобалося, бо ж у них було вроджене бажання брати в усьому участь. Кармоді дивився на все це, прогулюючись у двох із виграшем казанком у руці і сумом згадуючи свою далеку домівку, як раптом позаду шелеснула гілка. Вітру не було, а всі ведмеді купалися в ставку. Кармоді поволі обернувся, знаючи, що там щось є, але не бажаючи з ним зустрічатися. Щось там і справді було. Істота в бахматному сірому космічному скафандрі з пластику, черевиках, як у Франкенштейна, в прозорій бульберсі Шолома, із добрим десятком інструментів, зброї та приладів, що толіпалися біля пояса. Кармоді у цій прояві одразу розпізнав землянина, хто ще міг так вирядитися. Позаду і правіше від землянина була ще одна постать, стрункіша і в схожому одязі. Кармоді одразу розпізнав в ній землю жінку, до того ж доволі привабливо. «Господи – Господи, – вигукнув Кармоді, – як це вас, люди добрі, занесло саме сюди. – Не так голосно, – просичав землянин. – Дякувати Богові, ми вчасно встигли. «Але боюся, що найнебезпечніше ще попереду. У нас є хоч який-небудь шанс, тату?» – запитала дівчина. «Шанси є завжди», – з похмурою усмішкою відповів чоловік. «Хоч я на них не покладався б. Та доктор Медокс усе ж якось зарадить». «У нього розумна голова, правда, тату?» – запитала дівчина. «Ще пак, дівчинко», – лагідним голосом відповів чоловік. «Док, Медокс не має собі рівні. Але на цей раз він, тобто ми, задалеко зайшли». «Я певна, що ми не зіб'ємося з шляху», – сказала дівчина з безтурботністю, від ще мило в серці. «Мабуть, так чи інакше ми ще покажемо, що у нас є лій у голові». Він обернувся до Кармоді. Риси його обличчя посуворішили. «Сподіваюся, приятелю, що ти цього вартий. Троє людей важать життям заради тебе». Не таке важко було щось заперечити, та Кармоді й на думку не спадало заперечувати. Всі за мною, слід, слід, швидко на корабель», – скомандував чоловік. Док Медокс видасть нам оцінку становища. Витягши з пояса тупорилий пістолет, чоловік попрямував через ліс. Дівчина пішла за ним, кинувши Кармоді під бадьорливий погляд через плече. Кармоді рушив за нею.